duhet bëj me një vajzë të dashuruar, e kam fjalën për komunikimin. Pra e kam të qartë që është ndaluar ram, mirëpo familja e saj edhe se janë në dieni për këtë lidhje, ne gjelxën situatën. Shkaku i traditave fshatare nuk bën të pagë shkau që vajza ka të sa vlezë më të munden të pamartuar. gjitha këto gjërë duhet me nduar për para se të vjetë të këdashuria. Pra duhet me nduar gjitha këto për para. Qësë tjeti që këto kështu e kanë traditën. Goca e vogër nuk martohat për para tre motrave që ka edhe katër vlesnëve që ka. Ti ndaj e menjën të një kjo është e teta në listë. Tjeti traditë, do njënë traditë fshatare, thënë. Shqaf shalën katonarët, katonarët 4-15-16. Qyteti e ka, ka mush me 28, me 29, me 30, me 32, me 34. Në rështë së qytetë. Në bëja. Së pritë sështë e vogërë, qështë nëjtë është e vogërë, ku e qëpë. Qështë nëjtë është në lullet moshës, bëse vabë. La e thota ta neglizhën Tra dita Nuk bën pajën Kav të lezër të nëdejnë Qëtë të dejnë? Allah të arëtsof Allah të arëtsof Po nuk është kusht Boat fejesa Boat fejesa Da dhe me prit përstejnë Da dhe kjo është një zhjidhje E mesme Boat fejesa Pra pjetë në kort Boat një kahu Një zhjidhje tjetër Në botë një kao, pra e në shkërë, ote e i sikur, e të jësikur, mështë të të preshësh, kur të të qëjnë Zotët. Puno përstaj, puno për më martu kunetërit, në për më martu kunatat. Se vapësht. Kje tre kunata për të heqë dhe katër kunetër. Ilat, ti nuk jasë të qëniri që më bëgë shumë për të një shëpurë. Në qofse bojët një kahu, qofse bojët një kahu fetarisht, djali ka të drejta marri vajzën në qdo ko, vetëm nëse i vjetë kusht, dhe kjo e pranon kushti. I thotë i ati ditë një kahu, thotë, unë jam dakord që ti ta marrës vajzën time, po kam i kusht. U shush kushti jo, ja? prej se shërra dhe. Dhe kjo nga që ka emocionat ditë thotë, po, dakord, athet dakord. Allah o të një moftë. Allahu ta letë soft Ta një ka dhe si dhe tjera Apo ishtë dhe gjëtuat për para kamërës Urdro Ta ka vënë kushtet Ka thonë Vëtëm me këte ka thonë Dhe ti prape ke pra nuk kushtin Pra në ne tjeni kujdeshëm me kushtet që vjen një ka Tjeni kujdeshëm Sa të dukë të omë, më lështë dhe gjë, po, po, po, po, the, po.